Bos días Hola. Hola Nova semana, novo programa de Cómo a los Verdes Siempre. Eu creo, fixe quantas con contas, eu creo que nos imos quedar como ano pasado en 25 programas Hoy Sería unha cifra, cifra, cifra preciosa sí. eh? Acordate que a semana que ven non emitimos Pero por eso, pero eu creo que porque a semana que ven eran 26, creo Entonces, ao final 25, é decir que entre os dous anos, bodas de ouro yeah. 50 Ay, qué programas, que maravilla Entre os anos Entre os anos, correcto Entre os dous anos, sí Chistes como a los niños de 15 años Caca culo pero pis Caca É que que temos esta semana, Rachel? Pois, ainda co corpo un pouco resentido do Corremelide, comezamos nova semana de actividades nois. Eso eh, nos queda pouco menos dun mes de diversión, estudo e programas de cómaros, que, como dixen, eu calculo lle que chexaremos aos 25. Así pois, eh, nos recreos activos seguimos co torneo de baloncesto 3x3, que auguro que será o derradeiro deste curso, porque non dá tempo máis. Uh -huh. E despois, en canto ás actividades fora do centro, temos alumnado de terceiro da ESO, que vai expiar os seus pecados á capital. Así pois, o próximo lunes... Eh... Como que o próximo lunes? O oh, si xa! O oh, xe xa e está galá! Estou desubicada temporalmente. Está galá, Gonzalo está xa, la, xa está xa entrando va, en directo. É que entrou en hipopsia ah, despois do de Corre Canto leva xa dúas horas. Dos du horas de pico andando, ah, de de a Mariela, la por puente, deben andar por puente. <risa> <risa> eh, Gonzalo va a un pack, tuvieron sí. que parar a comprar config. Gonzalo, con que conexión en directo eh, telefónica. <risa> estou, eh estoy rozado también. <risa> Llamamos parece Joanete eh uh, Sorry, no, I've got minions. I've mar... got minions on. ¿Sabes cómo se dice Joanete o Joanete en inglés? John. Banian escrito ah, pues es bunions bunions li li little jong bunions sí. eu son máis de rozarme nos chamos de bunions sí. sí. pois entonces tes que botarte ou desodorante durante en spray ou oh? talco de esos deso mala pes... es. no no para que pique mal no deixa secar antes de empezar a andar O sea, no fagas non nosa pero pero a unha amiga miña cando non ten os spray que agora existe para eso, funcionaba. E non un Ala, xa está desvelando os secretos da amiga que unta se lle incerta un pouco dunto, si. Sí. <risas> un tubillo. <vivo>. No, Tras pernas. Hai unha crema no de Catlon que tamén vale para eso. Entón, van a expiar os seus pecados a capital Así pois, eh, hoxe xa e Levan dúas horas e pico andando, creemos E eh, prendendo o camiño de Santiago Todos cucos e contentos ese non me equivoco, que, que supoño que non Creo que van a facer tres etapas, é correcto? Si sí. eh, oh, Digo chas Si, sí, por favor, dinos as etapas do camiño de Santiago De Melide a Artúa De, de Artúa O Pedrouzo Mas e conhecido Pedro... como Arca de toda a vida. vale E desde ali A, a Santiago pues pues moillelle eu auguraba Tai can xa a do do obradoiro É solo me queda desecharvos Gii e compañíaía que teñades que non teñades novidades eh, hardcore e eh, que chequedes senteiros á catedral é eh, que eh, recedes unha misa por nós está todo amigos. Se queres que vai a verte De noite polo luar Se queres que vai a verte De noite polo luar Has de matar a cadela Has de matar a cadela Que non faixen o ladrar Queridos cómaros, quedaste, como quedastes despois do corremelide? Queres que te conte ou... Imagínalo. Ven ou queres que te conte? Xa dimunga xa. Pois moi ben, non? A vista de como falas. Maniotas, maniotas. A ver, frescos como as rosas ou sen folgos? Sen folgos. Cos fijados fora. Ben, esperamos que o pasarades ben e que non ampearades moito, como a, como a Raquel. Pois o de xente nova é xa. Outra cousa son armómias dos vosos profesores. É o primeiro, que por pouco temos que pedir axuda aos sergas e ao Espírito Santo para chegar vivos e vivas á meta. Dende logo, acabamos esta fermosa carreira das letras galegas, que tamén foi andaina, sen folgos. Velo aquí, a Palabra da Semana. Botando manda rag, este termo definese como substantivo masculino cuxo sinónimo para todas as acepcións é alento. En primeiro lugar, trátase do acto de alentar ou respirar. Por exemplo, deixame tomar folgos ou que deixen folgos. Como sinónimo principal, atopamos respiración. A segunda entrada do dicionario dí este xeito. En sentido figurado, capacidade e valor que se ten para levar a cabo algo. Neste caso, a palabra folgos adoitas empregar en plural. O exemplo proporcionado é Non ten folgos para seguir Sinónimos, ánimo, azo, coraxe, forza e atención O sinónimo que máis me gusta de todos os que nos proporciona a RAG E non de broma, é Gonzo Como antónimos atopamos desalento ou desánimo Entón ti como Gonzalo É unha persoa desalentada con, con moitos folgos Non, é un sinónimo de folgos Eu tiño moitos folgos Son... Porque gonzo. estar folgado, de que? De non traballar Non mm, hijo, É que teño capacidade De pulmonar suficiente Para facer o que me boten cousa que ti non Que A fojas Non bueno, es... vaso da hoja Pero eu non Eu teño non é, é este, non é que este Descansado Que este folgado É que teño folgos Para facer mal Isto é 30 cousas máis ¿Qué? Ti non A, te vez, te a un, vez non Tens te te te unha xinética si... podre no. De tabuada ah, Canxadera ah, ah, ah, En serio ella, Adentro música adentro. Habemos chiste Si, sí, o que pasa é que eu mandei no, o chiste a, a, un, a un chat que teño comigo mismo É dicir, eso poste Non, cando sí. que lembrar cousas E pensei que o último que tiña era o chiste Que o onte ás 10 da mañá, pero non, o último que tiña son As cousas de última hora que tiven que comprar Para facer a daina do camiño Que estou facendo ahora mesmo en directo Que, que son non nos interesa decir, nada sí, en realidad eh, Pero bueno, son, as que lavas en riba, supoñemos Compida ampollas botella, botella recheable Tapóns dos oídos, xel de ducha, desodorante en spray, pasta de dentes mini, crema hidratante, crema solar, pantalóns curtos, calzoncillos e camisetas. Xa de os desodorante para rozaduras. Claro. ¿tás? Claro, claro. Pero o chiste que está un pouco máis arriba eh, era, sabedes en que sitio poden correr sen cansar? A ver. Pois en folgoso to correr. <risa> <risa> si todos os folgos que tens son para todas estas cousas, vai pola Virgen. É bobo, é falar de cousas serias <risa> A da de todo Quem non mostra desánimo en coñecer a orixe do universo é Kip Torne O físico estadounidense que visitou recentemente Compostela que cree que en 30 ou 40 anos poderíamos desvilar este feito Torne, a punto de cumplir 85 anos, mostra optimista sobre o preto que parece estar este descubrimento do que para ele é en dúbida a pregunta máis interesante da física actual Como se formou o universo? e o lumen na voz tive sendo evidencia de parar de buscar hai. Torne cree que poderia estar preto de chegar á resposta, sempre que continue o desenvolvemento e o camiño de avances tecnolóxicos que, por exemplo, levou ao proxecto LIGO a detectar a primeira onda gravitacional, prognosticada por Albert Einstein na teoría da Relatividade de xeral. Un achado científico dos máis importantes do que vai do século XXI, que lle valeu o Nobel de Física en 2017, xunto co seus colegas Rainer Weiss e Barry Barish. por exemplo. Barry White. Por exemplo, para despejar esta incógnita, as ondas gravitacionais son clave, porque son a única onda ou radiación que puido ser creada ao comezo do universo, polo que trae o presente e información desas orixes. Todo ademais absorvese ou escondese, perde a súa información cando o universo era moi novo. O universo era tan cálido e tan denso ao principio que a luz non se podía propagar, igual que as ondas de raio, os raios X, os gamas, partículas fundamentais, raios cósmicos ou neutrinos. As ondas gravitacionais son as únicas que teñen este poder penetrante e que poden vir a nós e traernos información que tiñan no comezo do universo. De aí a súa importancia. Mais, que O físico estadounidense aproveitou tamén a ocasión para alertar de que se esqueceu respecto ás armas nucleares que si sí existía durante os anos da Guerra Fría. Según el, os que inventaron as bombas americanas e rusas eran conscientes do perigo, tamén a poboación daquel tempo, pero agora hai unha nova xeración que non o ve. Deste xeito, o Nobel sinala que aí, nas ambicións dos líderes globais, están os verdadeiros riscos para a humanidade, e non os perigos que poida atraer o desenvolvemento das novas tecnologías, en concreto, a Inteligencia artificial porque o desprezo caro saber cuestiona o avance do coñecemento. un proceso no que, como aprendeu do seu mentor Richard Feynman, non importa moito cala o punto de visto correcto, porque todos son útiles. E iso é o que debería ser importante para un científico ou científica. Moi ben, gustame moito esta última... Isto último que dixaxes. Gracias. Tome moito. Estou buscando unha parcela no concello do teu corpo Estou buscando un sitio claro que nos libre deste de afogo. Estou buscando por la sábscu Esta semana escoitamos nos corredores do noso Insti unha voz preciosísima. É eh, amiguísima de Olaya. Non, tampouco coñecida, sí, pero sí, unha gran persoa. A verdad que sí. Lucía Aldao. A Lucía Aldao podemos la presentar como música ou como poeta como moitas outras cousas. En calquera caso, é un nome que non pasa desapercibido no panorama cultural galego. Naceu na Coruña, no 1982, inda que ten raíces moi preto daqui, en Curtis. Pasou media vida percorrendo os escenarios, na maior parte dos casos, damando dúo poético musical que tiña con María Aldao, Aldao Lado. Un proxecto que, por certo, podemos ver aquí hai aproximadamente un ano con o alumnado no Mingos de Pita. A súa voz é, sem dúvida, cautivadora. Eh, por iso, despois de moitos anos reclamando o seu salto definitivo a música No 2021 lanzou o seu primeiro disco, Pava Despois deste primeiro traballo virían dous máis, Pava 2 e Pava 3 Que ven de estrearse esta primavera Non parte o a cachona, eh? Non, a verdade que... Pero é que ouye... esta pava moi graciosa. Justo o nome porque si sí, é unha pava simpática. E pava é unha palabra pa <risos> Nos escenarios, eh, Lucía Aldao non está soa, senón cunha banda que a acompaña. Así, eh, pava é unha proposta musical desta poeta e compositora coruñesa cun directo ecléctico Eh, eléctrico e eh, pegadizo que vai da psicodelia ao pop rock máis alternativo. Sen dúbida, un dos grupos máis orixinais eh, contundentes do pop galego actual, que conta con recoñecementos como un premio Martín Códax de música. Caramba. Nos queremos ser o vosso faro sí, cada siempre. semana, inda que non nos fagades moi tocas. Pero non descansamos. Que Imos poder, marcharnos, non deixamos de alumear, non deixaremos de alumear ata que acabe o curso, a semana que ven non estaremos por aquí, pero dentro de dúas, si sí, con toda a frescura, a alegría. Non deixamos de alumear nunca. Sólo cando morremos, non digo vinú, mm -hmm. nadie, eu, vinou na viadio tamén, <laughs> pero iso que que... vale, pues queda pa outra sección. Seré máis fondas con a braña. <laughs> Pasalo ben e non mancarse. <laughs>